Das sind die aktuellen Themen für Nienburg und den Landkreis. Mit dem Rat zur Arbeit, Tag der Städtebauförderung und 29. Spieltag in der Fußballkreisliga. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Im Studio für Sie ist Philipp Moritz. Mit über 35 Kolleginnen und Kollegen beteiligt sich die Berufsschule Nienburg in diesem Jahr an der 16. mit dem Rad zur Arbeit Aktion der AOK und des ADFC. An mindestens 20 Tagen müssen die Teilnehmer zwischen dem 1. Mai und dem 31. August mit dem Rad zur Schule fahren. Die Zeiten werden in einem Ausweis dokumentiert und anschließend ausgewertet. Wie in den Vorjahren winken den Radfahrern attraktive Preise, auch von Sponsoren aus der Region. Hinzugekommen sind monatliche Verlosungen in den sozialen Netzwerken. Am Samstag findet der Tag der Städtebauförderung in der Alpeide statt. Neben diversen Aktionen sollen sich die Bürger vor allem aktiv an der Gestaltung der Alpeide und einem generationsgerechten Quartier beteiligen, weiß Volker Dubbecke, Fachbereichsleiter Stadtentwicklung. Ja, wir haben also vor, insbesondere an dem Hauptplatz, wenn ich den mal solchen bezeichnen darf, am Dürerig Ecke Noldewig, der sich als ungestalteter Platz heute darstellt, ein großes Zelt aufzubauen, in dem wir Mitwirkungsmöglichkeiten bieten. Das wird konkret so aussehen, dass wir Beispiele geben, wie ein generationengerechtes Quartier aussehen könnte und auch die Frage stellen werden, was in der Alpeide fehlt, wenn man als älterer Mensch von Punkt A zu Punkt B kommen möchte, zum Einkaufen gehen möchte. So Hinweise, Tipps, Anregungen, die wir unter dem Stichwort generationengerechtes Quartier von den Bewohner, Bewohnerinnen des Zeltes der Alpheide erwarten, dass sie uns mal darauf hinweisen, wo wir dort Verbesserungsmöglichkeiten gerade für die ältere Generation schaffen könnten. Am Morgen des Pfingstsonntages wurde in Maglohe der Stützpfeiler eines Vordaches an der Straße Langer Acker beschädigt. Unbekannte Täter hätten mit einer Axt den dort befestigten Maibaum gekürzt. Kurz darauf wurde an der Straße Eulerberg ein Baum mit einer Axt beschädigt. Die Täter seien in beiden Fällen mit einem dunklen VW Golf weggefahren. Die Polizei Maglohe bittet um Zeugenhinweise. Wir kommen zum Sport mit Ryan Dykes. Am kommenden Wochenende findet der vorletzte Spieltag in der Fußballkreisliga statt. Den Anfang macht bereits am Samstag um 14 Uhr der SV seppenhausen gegen den RSV Rehburg. Die restlichen Partien steigen alle am Sonntag um 15 Uhr. Interkomata Nienburg empfängt Aue-Liebenau, Steierberg nach Nenndorf und der Tabellen-2. Münche-Hagen ist zu Gast in Husum. Der Abstiegsgefährte SSV Rodewald muss nach Lokum und hofft zeitgleich, dass der ASC Nienburg gegen Stöckse punktet. Kreispokalsieger Hasbergen trifft zu Hause auf Lese und Tabellenführer Eistrup hat die Chance, die ersten drei der sechs fehlenden Punkte zur Meisterschaft gegen den bereits abgestiegenen Kreuzkrokodasdorf einzusacken. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.